Gárdonyi Géza Néha az ember feledékeny. Az ősszel egy barátom látogatott meg. Épp a kertben ültem, az én hét szilvafás kis kertemben, amely csak tavasszal szép, amikor a fák virágzanak, meg ősszel, amikor a fák gyümölcsöznek. Tavasszal fehér fák, ősszel kék fák. – Hát, mennyi szilva! – mondotta körülpillantva a vendégem. – Poszniába láttam csak ilyen megrakodott fákat. Oh, – él, ha szereted. – Szedett egy marokkal, és beültünk a lugasba. És ahogy a szilvát evegette, beszélt. – Hát, egy ilyen őszi napon egyszer... Ugyancsak melegen volt. A bosnyák puskák minden órában ránk lobbantak. Hol itt, hol ott, a közül. Meg a hegyszakadékokból lobbantak, és dördültek ránk a puskák. Délelőtt egy golyó leszakította a bakancsom sarkát. Délután a kápláromat lőtték le mellettem. Káromkodtunk, a fogunkat is csikorgattuk rájuk. De mikorra felruhantunk a hegyre, a bosnyákok eliszkoltak Na, hiszen csak én megfoghassak egy bosnyákot. Amíg a sarkát csak megbocsátottam volna nekik, de a kápláron földim volt és jó barátom. Tosnádinak hívták. Most is megkönnyezem, ha eszembe jut. Aznap este, ahogy letáboroztunk, előőrségre parancsolnak. Hát csak hárman vagyunk az őrség, Janovics káplár, meg egy Fodor nevű közvitéz, meg én. Két órán kint váltakozva kellene őrködnünk, de hát fáradtak vagyunk. A káplár azt ajánlja, hogy éjfélig álljunk ki Fodor, éjfél után meg én. Hát önmagad nem áll ki a szennek se, se éjfél előtt nem áll ki, sem éjfél után. Hát, jó. Fodor, elballaga megszabott ötven lépésnyire. Még ketten a káplárral lefekszünk valami mohos kövek közé. A sötét a világ, elalszunk, mint a tej. Éjfélkor, Fodor, fölráz, fölrugdos. No, oh, fölkászmálódok. Látom, hogy az ég villáblik. Hey, má hát zivatar lesz, mondom. Már -má el is múlt, feleli fodor. Hát nem hallottátok? Szó úgy derget, hogy a földet is rázta. Csak ugyan érzem, hogy a ruhám csupa víz. el, hey, mi az? Hányszor aludtam én a bosnyák földön sárban is, mint a tisztó. Kilépem az ötven lépést, jutok a sötétségbe valami erdőnek a szélére. No, gondoltam, az éjjel bizonyosan ellőnek. A halál kétszer csapott ezen a napon mellé, be egyszer csak a bakancsomra kapott. Másodszorra a pajtásomat ragadta el mellőle, hát harmadszorra biztos, hogy eltalál. De ne lássak bosnyákot, mert ha meglő is, ha marad annyi erőm, hogy a puskát elsüthetem, én visszaküldöm rá a halált. A hely csöndes. Csak a fák hideg halk susogása hallatszik olykor a vízes Olykor meg egy-két esőcsepp koppanása, ahogy a lombokról aláhull. A távolban egyszer valami rövid éneklést is hallok. Olyan tutulás forma, mint a mi falusi bakterainknak az óra kiáltása. Lehet, hogy az is bakter. Most nyák, bakter. De az is lehet, hogy büvedzin. Zivatar után szoktak talán éjjel is kiáltani. Tehát falu közelében vagyunk. Hát erre még inkább megborzongtam. Ha a falu megneszelte a tábort, bejszta hogy kijönnek. Kélopózkodnak az éjhomályban. Meglesnek, meglepnek. Tehát az őrszem az első, aki golyójuk leterít. Füleltem. Liba bőrzött a hátam. Egy óra múlva, aztán unalom váltotta fel a félelmemet. A bruha is megszáradt már rajtam. Elalmosodtam. Színes képek vegyültek a gondolataim közé. <gül> a feleségemre gondoltam. Azaz, elhogy is feleségemre, hiszen még akkor jegyesek se voltunk, de azért már éreztük, hogy csak ásó kap a választ el bennünket. Ha meg a boszniai honfoglalás, hogy süsse meg, akik kitalálta. Hát mondom, őrzsire gondoltam. Hey, szép lány volt. Szép, fehérképű és fekete szemű, Na és igen, pajkos, bolondulásig lehet ez szeretni. Csak sóhajtottam, csak elgondolkodtam. Az én fekete szemű őrzsikém bizonyára édes deden alszik most otthon a puha fehér párdad. Talán... Épp felhőlem álmodik, mosolyog, talán nevet is álmában, kacag, hogy szokott, azzal az édes jaj kiáltással, mintha skálázná azt a jajt lefelé. A kacagásáért is szerettem meg, aki olyan boldogan tud nevetni, nem lehet rossz lélek. De mikor hallom én megint az őrzike nevetését? Hát lehet, hogy már is csúszik felém a sötétséggel födött vizes fűbe valami vadbostják. A puska a bal kezében, egyszer csak egy vörös lobbanást fogok látni, a dördülést már nem hallok. És akkor a gondolataim közé a halálom fekete képei fordultak. Ma hivatalos levél, amely a halálom hírét közli, őrzsik -e, amint elsápat, könyre fakadt, sírat, és nem bírják megvigasztalni. Valami zördül, összerezenek, hallgatódzok. Na, semmi, talán egy ágacska hullott le. Na de ne is kerüljön, elén piros sapka és térdik, bugyogó! Amíg golyó a puskámban van, én esküszöm, hogy pirosra festem a kutyabosnyák vérben. Egyik lövés magamért, a másik a tasnádi Ismét zördül valami? Zördül többszörösen. Ismét megszorítom a puskát. Valami vállatkal lehetett, sündisznó vagy kígyó. A végre szürkülni kezdett az ég alja. Szürkült, fehéredett, mint az olvadó jégnek a széle. Csak hamar láttam, hogy egy kerítetlen szilvás mellett vagyok. A gyorsan terülő világosságban előkék a harmatos levelek közül a szilva is. A mellem fölszabadult a nyomás alól. Oj, világosság és szílva, micsoda boldog látvány! A bécsi szemét szemétlátvány ehhez képest. Mégis tartottam attól, hogy ellenséglappang ebben a szílvásban. Lehúzódtam egy galagonya bokor mellé egy földhorpadásba. A hátam mögött kopár köves lejtő volt. távolabb, majdnem kilométernyire a tábor. felé nem kell ügyelnem. Az ég pirossága eközben elterjedt a keleti égen. A fű, mintha üveggyöngyökkel volt a beszórva. A szélva üdén hamvasan kéklik a gírbe-körbe fákot. Eluntam a lesést. Na, gondoltam, belopakodok a szilvásba, felkapok egy fára, és megrakodok. Na, föl is keltem, meg is indultam. A szélső fához hozzátámasztottam a puskámat. Még egyszer visszanéztem, hogy a táborból nem tart-e felém valaki. Ebben a pillanatban halk férfi hangot hallok a szilvás sűrűjében, meg gay recsegés. No fölkapom a puskát vissza a bokor mellé. A lábam elsiklik a vizes füvön, hát majd elvágódok. Ez még inkább megrémít. Lapulok a bokor alá, ott hasalok, fülelek, lesek. A puska felvontan a kezemben. A karom minden izma acélként feszül. A szívem duhog. Tehát, Mégis itt a halál. A halál. A halál. A hang beszélgető. Bosnyák beszéd. Egyszer csak elő is bukkan a piros bosnyákfez a lombok között. Na, kutya. Hát mindjárt találkozott a snádiós egy vastag nyakú, fiatal bosnyák feje bugdácsol, a nyakát összehúzva bogdácsol a kék szilvafák fák között. Megáll, visszanéz, hívón int. Legfeljebb húsz éves, pehes bajszú, mosolygós fiú. Rövid derekú, kék mellény van rajta, s ing. Puskas nincs nála, csak a sárga övkendőjében egy hosszú csontnyelű hagyzsár. Felnyúlászkodik, megfog egy ágat és a fára hág. Olyan húsz lépésnyire lehetett tőlem, de még azt is láttam, hogy a tarkója ki van Beletvába. A puskát csendesen a vállamhoz igazítom, végig célzok a csövén. A bosnyák gyanútlanul hágfejjebb, svidáman, halkan karatyul. Mit beszél? Hányabb vannak? Talán vezér is van köztük? Na jó, az első lövést mégis a vezérnek tartom. A bosnyák gyors kézzel tépi a szilvács dobálja lefele valakinek. Hát már bizonyos, hogy csak kettő. Tisztelt, az is bizonyos, hogy lopnak. Ha nem lopnának, nem sietnének, se pedig olyan félő nem pillogatna a bosnyák körül. Na, nem várok tovább, a kutya mindenit, és újra fölemelem a puskát. Ebben a pillanatban női kacagást hallok. A puska megrendul a kezemben. Az a kacagása, az a hang, Csak az az édes jajskála. Mintha meleg vizet csordítottak volna végig a hátamon, Azt hittem, valami bűvölet játszik velem. Föltérdelek a bokor mögött, Átlesek az ágai között, A szemem szinte karikáthány a bűvöletes éritéstől. Hát látom, hogy egy fekete szemű bosnyák leány nevet. Tizenhét, tizennyolc éves. Egy kis képű leány, de azért csinos. Fehér rékli van rajta, és a fején színű gyapott kendőcske. A kendő rojtos, és olyan sapkaformán van megkötve, hogy hátra lóg a szabadja. A legény talán az arcába dobta a szilvát. A lány a szemét összehúnyva kacsak. A kötényét tartja. ma fiú dobálgatja bele a szilvát, és szerelmesen egy egymásra. Hosszan bámultam rájuk. Bámultam a hunyorgó sejmes szemű lányra. Bámultam a pejhes bajszú boldog legényre. Aztán... Visszahúzottam csendesen a bokor bügé. Elbújtam, álmodoztam. Eszembe se jutott, hogy azt a bosnyákot hill